Imnul 22 Mulțumire unită cu reflexiunea teologică și despre numire date Harului Dumnezeesc deduse din lucrări. Care este, stăpânea al tuturor, taina cea nouă pe care a arătat-o mie, risipitorul și desfrânatul? Care este taina mare pe care o văd în lăuntru meu, dar nu înțeleg și mi este acoperită? Căci se vede ca o stea ce-mi răsare de departe și se face ca un soare mare, Ce nu are măsură sau greutate sau margine în mărime. Raza lui apare întâi mică, apoi se arată ca o flacără mare în mijlocul inimii mele și în măruntaiele mele. Învârtindu-se des și aprinzând toate cele din lăuntru ale mele și aprinzându-le pe toate, și iată ce îmi spunea și mă învăța pe mine, care nu știam nimic și căutam să aflu. Eu sunt steaua cea dulce pe care ai auzit că răsare din Iacob nu te îndoi și mă arăt ție ca soarele răsărind de departe, care este lumina neapropiată tuturor drepților în existența viitoare și în viața veșnică, eu mă arăt ție și ca rază, și mă fac văzut și ca lumină arzând, fără să te mistui, patimile inimii tale, și spălând cu roua dulceții și a harului meu, Dumnezez murdăria ta, și stingând cu totul jarul trupului al plăcerilor păcatului, și lucrez prin iubirea mea de oameni toate câte le-am făcut în toți sfinții. Miluiește-mă pe mine-întristatul, îndură-te de mine, necăjitul, nu te mânia pe mine, care boiesc iarăși să-ți grăiesc. Cum ești stea din Iacob, tu, cel cu totul neîncăput, și cum te faci aceasta tuturor până acum, și cum te arăți răsărinți și ca soarele tu, cel ce nu ești nicăieri și pretutindeni mai presus de toată zidirea și propovăduit ca nevăzut tuturor, și cum te faci și rază și nu te faci văzut ca flacăra și arzi materia fiind nematerial prin ființă? Cum răcorești și speli murdăria trupului meu fiind întreg foc neapropiat și nesuportat de îngeri? Cum te împletești cu materia a trupului meu și te amesteci în chip neamestecat cu sufletul omenesc făcându-te prezent? În chip neamestecat în tot trupul, tu cel neprihănit și mă îndumnezești întreg, spune-mi! Și nu mă alunga întristat și necăjit. U, ce îndrăzneală, ce nebunie, ce cuvinte nebunești! Cum nu tremuri să, să pui atât de îndrăzneți aceste întrebări? Cum nu simți cele ce le cunoști, ci îndrăznești să vorbești cu Dumnezeu ca unul cel ispitești? Și te faci că mă întrebi cele ce le știi și voiești să le scrii, arătând tuturor cunoștința ta totuși? De rabd fiindcă sunt oameni de oameni iubitori și te învăț iarăși, spunându-ți acestea astfel. Eu sunt neexprimat prin fire, neîncăput fără lipsuri, neapropiat, tuturor nevăzut de neatins, de nepipăit, neschimbat prin ființă singur, în totul unic și singur cu toți cei ce mă cunosc pe mine în întunericul Vieții, dar sunt, în afară de lumea întreagă, în afară de cele văzute, în afară de lumină simțită de soare și întuneric, de locul chinurilor și al înfricoșatei osânde, în care au căzut robii îngânfați, care și-au înțepenit grumazul împotriva mea a stăpânului, eu sunt nemișcatul, căci unde nu sunt de față ca să ocup un loc prin mutare, dar sunt și pururea mișcător în necircumscris, căci unde vei veni căutându-mă ca să mă afli? Cerul a fost adus la existență ca nimic, prin cuvântul meu. Soarele și luna și pământul le-am făcut ca un mic lucru trecător. La fel celelalte câte le vezi, îngerii aduși la existență de mine înainte de acestea, căci nu mai gândind să aduc puterile la existență, îndată sau ivit, cântându-mi stăpânirea, dar tu, cel ce te afli jos în exil. Unde au căzut toți neascultătorii din tâi, Adam și împreună cu el Eva, întâia ta maică și diavolul cel rău care i-a amăgit pe aceea, unde e întunericul adânc, acolo e prăpastia cea mare, unde sunt șerpii care vă mușcă mereu călcăile, unde e plânsul, tânguirea neîncetată, neîncetata jale, unde e toată suspinarea, grija și întristarea, și vă stăpunește pe toți moartea și stricăciunea, spune-mi cum șezi, cum stai fără grijă, nepăsător, cum nu te îngrijești de relele ce, ce le-ai făcut în lume și nu dai toată atenția numai pocăinței și nu te silești să o arăți ca sinceră și să întrebi despre ea cu multă rugăminte și nu cauți cu grijă cum să reușești în ea, ca să poți lua prin ea din iubirea mea de oameni. Marea iertare a păcatelor tale, ci, neinteresându-te de aceasta, cercetezi cele mai presus de fire, ca sa să afli cele ale cerului, mai bine zis nici acestea, ci-mi firea mea, acelui ce am adus la existență, precum s-a spus cerul și toate ca pe nimic, și voiești să afli cele despre mine, cum niciun altul nu le știe, o, minune, o, adâncă năzuința omului, chiar de te-am disprețuit, te voi lăuda iarăși, pentru că și tu ești opera și făptura mea, cum după ce ai fost făcut din pământ, din lut, din țarină, și ești ținut în el și viețuiești cu el, pe toate le socotești nimic, le vezi ca o umbră și treci peste toate și mă cauți pe mine, cum voiești să vorbești despre mine, ca să povestești despre mine, să mă vezi pe mine, de cu putință toată viața? Nu voiești să guști nici somn, nici mâncare, nici băutură, nu voiești să te îngrijești nici de îmbrăcămintea trupului, ci socotești ca niște arbori și ca niște lemne ce se ridică la marginea drumului, toate cele slăvite în lume. Voiești să treci peste ele ca peste nimic pe calea vieții, fără să întorci spre ele nici ochiul cugetării și, ne lăsând nici ochii sufletului să privească spre ei, mă închipui numai pe mine și nu te gândești decât la mine și mă iubești pe mine ca nimeni dintre cei ce sunt la ti ca tine, căci acum inima ta se bucură atât de mult de numele meu, cine, auzind vorbindu-se de multe ori de mine, a lăcrimat ca tine din suflet, gândindu-se numai la mine. Cine a căutat cu sârguință să afle cuvintele mele și poruncile mele Dumnezești, și să le păzească? Cine m-a socotit ca tine, Dumnezeu mai presus de toate, și-a dorit îndată să-mi slujească numai mie? Și de aceea a nesocotit atât pe părinții, frații și casă și pământ, rudenii, vecini și prieteni, și-a venit atât de mult la mine ca și când n-ar fi cunoscut niciodată pe vreunul din aceștia, nici n-ar fi cunoscut pe pământ pe vreun om în lume, ci ar fi fost ca unul ce a intrat într-o țară și într-o cetate străină, privind pe toți ca vorbitori ai unei limbi străine și barbare, și ar fi trăit și s-ar fi simțit alt astfel între cunoscuți obișnuiți și între prietenii proprii, între stăpânitorii și bogații lumii. Acestea sunt, pentru cei nesimțiți, simple vorbe fără importanță, dar pentru mine, care le înțeleg, sunt mari și înalte, deci cine dintre cei mari ai Pământului sau dintre cei ce spun că domnesc și împărățesc, sau dintre cei ce sunt urmașii dumnezeiștilor mei apostoli, a înțeles acestea sau a putut să le păzească ca păzin porunciile mele și legea mea, să vadă pe toți ca unul rudenii și străini, la fel pe bogați și sărați, slăviți și lipsiți de slavă, pe cei puternici ca pe cei umiliți, cine e cel ce a judecat fără patimă privindu-i cu blândețe? De voi afla în lume vreun suflet păzind acestea, mai ales în neamul și în ziua de acum, îl voi slăvi deopotrivă cu apostolii și cu prorocii și va ședea împreună cu mine la venirea mea, Căci va judeca și atunci cu dreptate ca și pe pământ și va dobândi slavă de judecător al morților și vi viilor. Acestea și celelalte împreună cu ele e bine să fie căutate, ținute și păzite întocmai cu toată puterea, Nu cerceta firea mea, fiul al omului, nici energiile, lucrările mele ale Duhului Sfânt, nu cum se arată soarele, cum se vede steaua arătându-se de departe și trecând peste munți, iar când se ascunde de ochii tăi, pricinuindu subărare și tristețe neamăgită, să nu te miri cu curiozitate, nici să nu cercetezi căci, când socotești că nu ți se mai arată, se-i înăuntru în inima ta și-ți prilejuiește pe neașteptate uimire și bucurie. De aceea, când ți se arată ca flacără și ți se face văzut ca rază și foc, căci nici aceasta nu e bine, crede că sunt lumină cu totul fără formă, întreagă, simplă, necompusă, neîmpărțită prin fire, cu neputință de cercetată apropiată în chip neapropiat. Căci sunt văzut cu adevăratul după capacitatea fiecărui om. În schimb forma, dar nu suport eu însumi aceasta, ci cei ce mă privesc se învrednicesc să mă vadă așa, altfel nu pot să mă vadă, nici nu mă încap în ei și de aceea unii și aceiași, uneori văd soarele când au mintea curățită, alteori steaua, când se află în întunericul și în noaptea acestui trup și loc și rază mă face, căld mă face căldura iubirilor. lor căci. Când se aprinde în tine jarul iubirii, atunci și eu, văzând râvna inimitale, tale, mă aflu unit cu el și aduc lumină și mă arăt ca foc, eu care am produs focul prin cuvânt, iar virtuțile sufletului sunt ca o materie pe care, învăluind-o lumina dumnezească a Duhului, aceasta primește numele materiei, pentru că Duhul nu are un nume propriu în oameni, când, deci omul, se pocăiește și plânge, atunci și Duhul se numește apă și, de fapt, El se curățe, el curățește, El, Duhul curățește, căci, unit cu lacrimile, spală toată murdăria, iar când plânsul stinge mânia inimii, prin conlucrarea Lui se numește blândețe, dar iarăși când mâniea aceasta se aprinde prin Duhul împotriva necredinței, el se numește râvnă și iarăși el se numește pace și bucurie când le dăruiește pe acestea celui ce plânge, el face atunci să se ivească în inimă un izvor de bucurie din care curge afară din suflet toată compătimirea și mila de toți, dar mai ales de cei ce vor să se pocăiască și să se mântuiască, căci pe toți îi miluiește și cu toți aleargă, cu toți conlucrează, pe toți îi susține și cu toți compătimește, unindu-se în sufletul lor cu voința lor și încredințând mintea lor despre frumusețea pocăinței, își îndoiește iubirea față de ei, îi se zice și smerenie, făcând pe omul care a gustat dulceața lui, și a văzut frumusețea luminii lui să vadă toate ale lumii, dar sufletul său și trupul propriu și toată fapta sa ca nimic. Cunoscând acestea, nu mă mai ruga să-ți vorbesc despre acestea și să ți le ridic în amănunte, să ți le explic în amănunte căci sunt de nespus prin fire și cu totul de netălcuit, de negrăit oamenilor necunoscute și îngerilor, și cu totul de neînțeles prin ființa oricărei alte făpturi, caută să cunoști numai cele ale tale, sau mai bine zis pe tine însuți, și atunci vei cunoaște că eu sunt cu totul de neînțeles, fiind împreună și iubind numai pe cei ce mă iubesc. Și-și amintesc cu căldură de poruncile mele și nedând vreun preț mai mare la ceva din cele curgătoare, cu ei voi fi și voi vorbi acum și în vece vecilor. Amin.